În lectura lui Liviu Damian Pornim într-o călătorie prin timp, spațiu și mintea umană. Ești pregătit? Premiile Oscar sunt cele mai prestigioase premii din industria cinematografică, acordate anual de Academia Americană de Film pentru excelență în cinematografie. Gala are loc de obicei în februarie sau martie la Dolby Theater din Los Angeles și este urmărită de milioane de oameni din întreaga lume. Iată câteva lucruri inedite despre premiile Oscar. Statueta Oscar nu se poate vinde legal. Câștigătorii trebuie să semneze un acord conform căruia, dacă doresc să o vândă, trebuie să o ofere mai întâi Academiei pentru doar un dolar. Un Oscar cântărește aproximativ 4 kg și are 34 de cm înălțime. Este placat cu aur de 24 de carate. Cel mai lung discurs de acceptare i-a aparținut actriței Greer Garson, care a vorbit timp de 5 minute și 30 de secunde în 1943. Astăzi discursurile sunt limitate la 45 de secunde. Premiul Oscar și-a schimbat compoziția. În timpul celui de-al doilea război mondial, statuetele au fost fabricate din gips vopsit din cauza penuriei de metal. După război, Academia a oferit înlocuiri din metal la ureaților. Filmul cu cele mai multe Oscaruri: Trei filme dețin recordul pentru 11 premii Oscar. Ben Hur, 1959, Titanic, 1997 și Stăpânul inelelor, Întoarcerea regelui, 2003.